E, Ziburun gaude, zokoak ondo hartzan, Amishel Tirzar, ba, Zibureko autetxearekin, kaixo egunon? Bai egunon. Zango dago, zuek e, autezkunde garaian, e, zuen herri programan ahipatzen zenoten, ingurubiroaren defentsan, bio-dibertsitatearen bio, defentsan baitare, pausoak imateko bono, prezinetela. Eta zentzu horretan, e, gaurkoan, e, kintza edo ekimen, e, Berritzaile bat, ea, orkesto dozue, ondartzaren kudeak eta alde gozo pixka bat azaldu zehazk izar den? Bai, bai, bai, bai, azpimagatu, astapenetik ingurumena ilan, hori zainketa lan bat hasi dugula. besteko pixkat gelditzen zaizkigun, toki politoiek eta... Biskat ere egitearen bizikalitatea obetzeko, eta beraz, ordan be, or, behar ikitan eta baki dugu lan hori eta matea ere ondartzetara. Eta beraz, kudak eta razainotu bat martxan ematea, eta beraz, errateko orain arte ondartza sasoin xaxoen, ean sartzen xaxoen ginean garbitzen genuen horxolik, ba zen denak entzen genuen. Gizakiak ustean dituen zikinak, men baita ere naturak ustean zituen zikinak. Eta hor pixkat mezua da, be itxas ondako guzi horiek, itxas belarra eta, eta egurrak eta hori guzia bizia dela, horiek ez dira zikinak. Eta beraz hori da eramaten dugun politika gisakiaren ziki bilduko dugu egunero lehen bezala aldiz er, itxasuak eramaten dituen biziguzioiek hor guztiko ditugu astean behin, bai bilduko ditugu fiskat orekatzeko eta eta ba, badelakotzere hemen hiengia ibiltzen ondartzetan Eta beraz, e, segipen bat emanendugu dugu martxan urte batez Eta ortako baitugu cpi lagunak Segipen hori ginen dute, aztertuko dugu nola pasatzen den Eta, piskat, bilana eginen dugu urte baten buruan zerro betu behar den segitzen dugunez eta hori guzia Aipatu zuen, horrein bueno, arte, modu mekaniko batean garbitzen zela Egunero, e, modu mekanikoan e, kamibiekin, makinekin e, Eta horrein goan, bueno, e, ba eskuz e, garbituko da hastean behin hori baiin modu mekanikoan eh, Horren garrantzia azpimarratu duzue azken finean eh, bai itsas belarrak egurrak eh, bueno, bai biodibertsitatean duten garrantzia Ba, zi urtatzeko ez da? Horri da, horrein arte ba, traktora eta beste tresna bat pasatzen ziren egunero me hor arraskatzen eh, ondak guzia eta antena biltzen zen eta hor aldiz behartu eh, ditugu langile batzu sasoeneko horiek ibiliko dira egunero ondak zan bolsabatekin eta horiek hmm. eta, eta hartuko dituzte ela, e, burdinak, sigarreta e, eta paperak, plastikoak atxabaten dituzten guziak eta aldiz bai, hastean behin, traktor hori berriz pasakota eta bilduko pixkat. Mehiakin behar da, uh, itxasak, itxasoak gertzen dituen uh, itxas behar hori guztiak, da, da bizia, eta hemen argi da ikustea ze uh, bizia den hortan. Uh, shuri batzu heldu dira, hortan atxematen janaria, badira ere karramagoetiki batzu, uh, atxematen dituzte hor leku batzu jostatzeko ta bizitzeko, ta, eta bizitzeko, eta hori guztia naturala da, eta beskat hori uh, guztia behar dugu zain du, eta Eta hori zaindu gara da, balorean jarri gara da, natura gure ingur, inguru giroa. Batzutan zai izaten da adibidez, itxasbelarren kasuan, bueno, ba, bai ondartzen erabiltzaileak, ba, batzutan kexu egiten dira, itxasbelarrak daudelako, baina hoiei baita ere zuzenduta zuek, bueno, ba, bai, bai. zuek, bai komunikazio kanpaina bat, informazioa zabateko dugu zuek. Baina pedagogikoki izugarri bat eramateko, egia da sartua dela jendeen burutan, itxasbelar hori zikina dela, baina beldur bat hori buruz ere, baina da, Ostia nahi patu da, ere, da, da mendian joaten garenean edo kanpoan ostuak eta badira denetan, eta ez dugu biltzen, ez dugu pentsatzen zikinak dira, hor dira, parte, naturalen parteak dira, eta berda pixkat euh, pentsamodu bera izan, itxas belakaren zat, naturala da, hor da, itxasok ekartzen du, bada bizia hortan eta beraz ez da eta ez, ez da plastikoa, ez da bezala, ez da burdina bezala, ez da hori da bizia, eta la natura. Udeak eta berri hau, Sokako eh, ondartza honetan bakarrike aurrera emango duzu edo baitare Zibor dituen beste ondartzaetan? E, ez, erabilituko dugu ondartza guzietan. Baditugu, badugu, hau, untxineko ondartza, badugu Ziboruko ondartza tikiak, eta eta Gazteluaren onduan bada beste ondartza txiki bat, ez hori da ondartza guzietan eramanen dugu politika hori. Oza uh hongi, -huh. haipatu duzue, bueno, urte beteko e, e, jarraipena ingo duzuela, ondoren bilan bat, eta e, aurrerago erabakiko duzute bueno, proiektuarekin akudak honekin segitzea edo ez. Bai, bai, hori da, e, berezekin bai, nahi genuke ere badasegipen hori, baina ere segituko dugu ere hienden gana joaten eta informatzen eta panoak esartzen eta pixkat esplikatzeko, eta horren bilana ere ginen dugu eta gero bai, elburgo bai, lintzateke bai, bai, bai, bai, bai, kontutan hartzia hienden zer dion, eta Eta hobetzea, berdin, ara, e, neguan bezala, negu osoan ez da ez daus egiten, usten da natura hemen, e, e, eta eta ikusiko dugu, hori guztia nola bilakatzen den, eta hiendiak zer dion, eta hobetuko dugu, albezain ongi. Ba, gusti horrekin gelditzen gara, Javizel Girazar esker mila benetan, ba, gurean izatagatik, mila esker. Mila esker